Treba da vjerujemo, da smo svjesni i da osjećamo da smo se jutro ovdje sa Bogom sastali, sa Bogom sreli, Boga dočekali ili bolje reći Bog nas dočekao jer On je onaj koji je vjeran i koji je uvijek tu I koji onaj koji uvijek jeste i na isti način jeste. I u koga nema izmjene niti sijenke promjene za razliku od nas koji čas jesmo dok smo sa njim, a čas nismo kad se odvojimo od njega umom i srcem i željamom. Tako da, radujmo se tome što smo jutro se, evo, ipak osjetili da je važno da budemo ovdje, da dođemo da se sretnemo sa Bogom našim i zaista, evo, ne prevarismo se. Čusmo da je tu, čusmo i njegovu riječ, braći i sestri. I vrlo je važno naglašavati, stalno naglašavati, jer smo onako poprilično otupjeli, pa mora stalno da se ponavlja. Da kad god slušamo sveto to evanđelje, sam Bog nam se obraća, braći i sestri, što nije mala stvar. Sam Gospod govori, svima nama zajedno govori svima nama lično i veliku grešku pravimo, braće i sestre možda nepopravljivu grešku sa velikim i strašnim posledicama ako riječ Božiju ne slušamo sa velikom pažnjem naravno i sa strahom jer od ovih riječi, braće i sestre Иот ни холо слушања зависи ono што ќемо сугушати во вечност. Ако не слушаме реч божја, со башњом огде во времено, врло го може да нам се деси. Врло го браќи и сестри. Да во вечност слушамо шкргут sobstvenih zuba i škrgut oni koji će škrgutati oko nas i veliku zlobu veliko vrištanje koje će dolaziti od strane nečistih duhova sa kojima ćemo se tada nalaziti vrlo važno naglasiti Vest kraja i konca, dakle, vječno, braće i sestre. Da jeste tako, mi smo čuli i samo prenosimo. Čuli smo od samoga gospoda, braće i sestre. Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivo čuli od onoga koji će opet doći sa slavom, da sudi živima i mrtvima. On je rekao da će zaista biti muka vječna i škrgut zuba. Veliki i neugasljivi pogre. Pripremljen za Satanu, za sve njegove angele i za sve ljude koji su primili njegovu demonsku volju. Zato, braće i sestre, mnogo važno pažljivo slušati evanđerske riječi, jer ako ih pažljivo budemo slušali možemo umjesto škrguta zuba da slušamo angelsko pojanje pomiješano sa pojanjem svetih ljudi koje će biti u carstvu svjetlosti u carstvu nebeskom a odavde se braće i sestre Ide u carstvo nebesko i u vremenu se odlučuje o našoj vječnosti i u prostoru se odlučuje o našem vječnom prebivanju. Ovdje, upravo danas, ili ako koćete, upravo u ovom trenutku, odlučuje se gdje ćemo biti u vječnosti. Velika braći i sestri istina, velika mogućnost i strašna greška sa strašnim posledicama ako se ona propusti. Čuli smo danas šta nam je Bog rekao. Ne čovjek, nego Bog braća i sestra. Ne angel, nego Bog braća i sestra. Ne svetitelji, nego Bog braća i sestri i to sin Boži, Bogo čovjek onaj koji je u isto vrijeme i Bog i čovjek savršeni Bog i savršeni čovjek rekao je braću strašne riječi svaki pazite to mnogo važno svaki koji se odretne mene pred ljudima Određit ću se i ja njega pred ocen svojim koji je na nebesima. I svaki koji prizna mene pred ljudima, priznaću i ja njega pred ocen svojim koji je na nebesima. Mnogo важно braće i sestre, mnogo važno čuti ovu riječ. Danas нас lor na ljude, braći i sves, i pogledajte kako se džavo sakrio iz ovih savremenih ponuda i težnji ljudskog roda da ga неко prizna. Па pa se sve češće govori o неким priznanjima i priznavanjima, da li je ovaj priznao ovoga ili je ovaj priznao ovoga ovi i one, oni neke tamo druge treće. Vrlo se govori o nekom priznavanju, pa i na ličnom nivou hoće li priznati društvo, hoće li ispoštovat tvoje darove, hoćeš li biti ugledan, priznat poštovan. Svi smo, braćo i sestre, u tom nekom raspoloženju, tim nekim težnjama da nas drugi priznaju za neke veličine i na ličnom i na ovom nacionalnom i opšte ljudskom planu đavo se обраћа и сестре и браћам. Igra sa nama. Igra i jevovski čereka izme sveg više svega ovoga. I naš narod evoga u tužnoj i smiješnoj situaciji Koliko puta smo mi slušali ovu lekciju, braće i seste, koliko puta su naši sveti oci izgovarali, koliko puta naši sveti mučenici potvrđivali, krli u svojom pečatili i polagali, koliko puta smo čuli o Kosovskom zavijetu, šta je Kosovski zavijet, braće i seste? priznavanje, ispovjedanje Boga pred ludima. I Bog je priznao sve naše svete pretke pred Ocem svojim na nebesima. I zbog toga su oni, braćo i sestre, žitelji carstva i omiljena djeca Božija. I crkva ih se, kao organizam Božji, uvijek i neprestano sjeća i slavi ih. Evo, braće i sestre, došlo je i naše vrijeme, evo i nas na ovoj životnoj pisti. Ili da ispovijedimo Boga otaca naših i da ga priznamo pred ljudima ili da ga se odreknemo i zauvijek poginemo. Danas, braćujem se, pored svih ovih velikih planova, projekata, vrlo je važno da prepoznam da je ovo glavno pitanje, koje se danas postavlja svima nama, gospodje Fino rekao, neće biti izuzetaka. Bez obzira da car, bez obzira da li moćan i bez obzira da li najslabiji, ako se odrekneš, Isto će biti. Isto će važiti za tebe i za cara. Obratimo pažnju, braći i sestre, jer mnogi se danas odrekoše Sina Božije. Mnogi i premnogi. Navedimo samo jedan primjer, vrlo snažan primjer odricanja ili ispovjedanja Boga. To je upravo sveta liturgija, braće i sestre. Mi, sabrani danas ovdje, došli smo, braće i sestre, pred ljudima i pred angelima i pred demonima, da ispovidimo našu vjeru u Sina Božije, da ispovidimo našu svetu apostolsku pravoslavnu vjeru, braće i sestre jer smo se sabrali u crkvi, a ne tamo na plaži. Sabrali smo se u crkvi, a ne u nekoj sportskoj dvorani, ili u pozorištu, ili u nekom poslovnom centru, ili na nekom futbolskom stadionu. Došli smo u naš sveti, bogom osrećeni pravoslavni hran. I time ispovjedili vjeru našu. Došli smo u pravo vrijeme, braćo i sestre. Važan je prostor, ali važno je i vrijeme. Došli smo malo prije 8 sati i 30 minuta. Zašto? Da bi došli na svetu liturgiju. je onaj ko ne dođe na vrijeme, on ne ispovijeda Boga. Ili ko ode prije vremena, ko izađe iz грамил са свете литургије прије време. Уосе такође одриче Бог. Одриче се страшне испасносне жртве Сина Божијег и одриче се. Зато браћи и сестре, много добро што смо се собрали на правом месту и у право време и врло важно да одстојимо док то време траје. Време тако звано svešteno dejstvo. Osvećeno vreme, braći i sestri, dok liturgija traje. I na taj način, vjerujte, mi najbolje ispovjedamo нашу vjeru. I na taj način priznajemo Sina Božijeg za Boga i ispovjedamo ga kao jednog od trojica Otca i Sina i Svetoga Duha. I to ispovjedanje Ovo naše sabranje liturgijsko je najmilija žrtva Bogu i najbolje ispovjedanje. Njemu najugodnije. I za nas spasonosno, braći i sestri, svako odricanje od svete liturgije. Moramo to tako, braći i sestri, postaviti jer mnogi su zabudni. Mnogi su zabudni. od svete liturgije, braći i sestri od našeg učešće u njoj, jeste odricanje od Boga. I to najstrašniji oblik odricanja. Jer pazite, ima i život izvan svete liturgije. To takođe jeste odricanje od Boga. Ali, ono već predstavlja jedan veći stepen koji prerasta u aktivno bogoborstvo. Jer čovjek koji izađe iz sve te liturgije ili koji ne dolazi ovdje da ispovijedi Boga, vrlo brzo braće i sestre, ne do Bog i kome da to osjeti iskustveno, ali znajte da ćemo osjetiti ako se odvojimo od liturgije, vrlo brzo će biti uhvaćen od vukova duhovnih, to je demona. I počeće da ispovijeda drugu vjeru. Počeće da se odvaja od Boga sve više i više, sve više i više da ga se odriče i onda će se naći u strašnoj situaciji, da će krenuti u rat, braća i sestra. Počeće da bojuje u vojskama demonskim. Svaki grijer, braća sestre, je napad na Boga svaka straš protiv koje se ne borimo je napad na Boga braće i sestre. Blud to je braće i sestre aktivno na srtanje na Boga u nama. Bludni, kako kažu sveti oci, ali on to ne zna. On kao da sebi vene kida i kao, sa, kao da se velikim podežom probada sebe. Kao da upada sebe u srce nejednom nego svaka bludna pomisel i svaka bludna radnja je neko strašno mrcvarenje sebe. neko Neki strašan oblik samoubistva. Ne ubistva tijela, iako tijelo također srada, nego duše braće i sest. Jeziva sen. Sveti oci su to gledali duhovnim očima i kažu da je blud i življavanje satane nad čovjekom, njegovim samim rukama, posebno oblici razvrata. To je, braći i sestre, strašna borba protiv te naše bogoubrasnosti, bogosličnosti. Svaki put kad griješimo, mi Boga ne da se odričemo, nego se borimo protiv njega, braći i sestre, svakim grijehom. Zato je vrlo važno obratiti pažnju na ovaj prvi stepen odricanja, a to je naš odnos prema svetoj božanstvenoj liturgiji, prema ovim našim nedjelnim vaskešnim sabranjima, vaskešnjim praznišnjima. Ako se ne održimo ovdje, braće i sestre, popokleknut ćemo pod udarima ovoga svijeta odreći se Boga i On će se odreći nas. Jer sve ta liturgija, braće i sestre, jeste zavjet krvi a krv izrivena jeste simbol strašne Božije ljubavi. Te onda, svaki koji se odrekne te ljubavi, bez opzira da li je to zbog ljubavi prema ocu, prema majci, prema djeci, odnosno porodici, da ne idemo dalje prema nekim nižim, banalnim, vulgarnim interesima, prema poslu i zaradi, kad je ljubav prema porodici Ako zasljeni ljubav prema Bogu dovoljna za pogibao, šta da govorimo o drugim vezanostima? Ako i ova tragična, sa tragičnim posljedicama, šta nam tek donose druge pristrasnosti koje nas odvajaju od Boga ljubavi? I još nešto, braćaj, ću se, se važno naglasiti da iskoristimo trenutak. Čuli smo, a kao pastiri crkve, dužni da naglasimo. čuvismo da se i u ovom gradu i po ovim našim mjestvim pojavljaju neki važni učitelj. Obratite pažnju, jer to je najgoriji vid odricanja od Boga. Najopasniji, jer se iz njega najteže izvlačimo braći i sestri. Čuvajmo se, jer raznih učitelja, pojavljuju se guruji Nude se razne duhovne tehnike, od astrologa pa raznih nekih gurua, učitelja raznih meditacija, razni jogini, fakiri. Koga sad sve već nema, u šta se sve to nije raznožilo i nakotilo, obratite pažnju, braći i seste, pravoslovni hrišćani. Nemojte sebi da dozvolite da miješate pojmove, da miješate duhove, braći i seste. Jer apostol Jovan bogoslo upozorava, pazite, nisu svi duhovi od Boga. I čuli smo, čak za primjere velike drskosti, da ti fakiri, odnosno ražni učitelji, I sluge, džavolje, braće sestre, vršljaju po pravoslavnim hramovima, da su tu, da čak imaju strpljenja, da slušaju svetu liturgiju, gledajući one koji zijevaju, koji izlaze, koji mo mobilnim telefonima operišu za rime liturgije i duhovno preciznim okom u negativnom smislu, jer Vuk gleda, braće i sestre, slabu ovcu. Gleda je jer vidi da nije u pažnji, vidi da zijeva da mu ga lijevo desno i da jedva čeka kad će izaći iz liturgije i iz srekle i polako ga snima i prilazimo nudeći nešto lakše i brže i bolje i duhovnije i tako ga odvodi i kolje u tim jamama demonskim odnosno tim društima satanskim jer etičkim i sektaškim. Obratite pažnju, braći i sestre, jer gdje god se ljudi nastanjuju, tu i Bog dolazi, ali i džalo vreba, braći i sestre. Nemojte sebi da dozlovite da imate bilo kakav kontakt sa njima, jer manje više smo svi neutvrđeni, vrlo nisko znanje o vjeri, braći i sestre, treba da znamo, vrlo nisko znanje o crvi, Katastrofalno znanje. Vjerujte, živimo u vrlo teškim vremenima. Mnogo je lakše prosvećivati varvare, indijance i neke ljudoštere, mnogo lakše, braće i sestre, nego prosvećivati narod koji je hiljadu godina pri, primio vjeru, pri hiljadu godina koji je iznjedrio toliko svetitelja, koji ima toliko zadužbi na svetih i toliko moštiju, toliko običaja svetih i praznika, a danas pao, braćo i sestri, na strašno nizak nivo i ta nepobožnost ili to bogoborstvo ili idolopoklonstvo, što je najgore, navukuje na sebe odežde pravoslavne pobožnosti. I kad uđemo malo dublje, ima šta da vidimo, braćo i sestri. Ogromno nevjerije, veliko sujevjerije i veliko idolopoklonstvo. Vrlo često je otvoreni satanizam, jer što je život u do satanizama? Juče prekliče ispovijedamo naše sestre, pobožne sestre, nijedna nije braći sestre promašila, jedna je pet puta abortirala, druga tri Treća sa 33 godine ubila dijete u petom mjesecu trudnoće i onda se čovjek zapita, pa gdje mi ovo živimo, koji je ovo narod? Potpuno smo se, braćo i sestri, izopačili. Strašna situacija, strašna sve. O čemu da govorimo? O carstvu nebeskom, pa kako govoriti, a da ga ne lažaš. Kako mu govoriti o radosti, o milu, o harmoniji, o ljubavi, kad su njemu ruke pune krvi, i to krvi sobstvene djece, kad je jučer razgovarao i ljubio se se džavom, kad se bavi i ovim i onim satanskim i okupnim disciplinama. Šta možda mu pričaš bez, bez ne mu kažeš? Da, ako se ne vrati u okride crkve, ako se ne pokloni svetome pravosladu, Ako se ne vrati svetoj liturgiji, da će ga se Bog odreći, braći i sestri. Pa samo to treba reći i pojedincima i našem narodu, braći i sestri. Ako se odreknemo od pravoslavne vjere, bez obzira ko nam prijetio i čime nam prijetio, ništa je to, braći i sestri, u odnosu na onaj strašni trenutak kad Gospod izgovara strašne, i vječnošću za pečoćene riječi, idite od mene nepoznajem vas u oganj vječni pripremen džavogu i anđeljima njegovi. Toga da se bojimo braće i sestre, da se bojimo da nas se Bog ne odrekne, da nas se Sin Boži, Gospod naš Isus Hristos ne odrekne pred ocem svojim jer ako nas se On odrekne braće i sestre Mi drugog zastupnika nemamo. Ako nas se Gospod odrekne, braćo i sestri, ni Majka Božja nam ne može pomoći. Ako nas se Gospod odrekne, neće nam moći pomoći ni jedan svetitelj, braćo i sestri, ni svi sveti koji danas varimo, jer ovo je nedjela svih sveti, i svi oni, braćo i sestri, ako bi molili Otca Nebesko da nas primi A sa druge strane, svim njegov jedinovodnik kaže ne primaj oče, odrekli su se oni meni, odrekli su se oni moje sveti božanske krvi u svetoj liturgiji, prezirali su je. Odre, odrekao sam se i ja njih oče i odričajem se pred tobom. Niko, braćo i sestre, neće moći da nas upravda. A kamo li oni koji nam danas igraju važne ulogi? i koji utiču na naše odluke koji utiču na donošenje odluka od kojih нам јечмо на зависи важно се поједисе jer они нам ништа у том тренутку неће моћи помоћи ови povaga svijeti ovog vremena koji нас све активније и све preciznije и све дрске наговарају судек нам у криста da se odreknemo crkve naše svete pravoslavne od našeg prađedomske vjere, pravotačke, svetu otačke, apostolske, Božije, svete vjere, braći i sest. Pazimo se i uvijek kažemo sebi, ako se odreknem, Bog će me se odreći. Nema šave, ako me ljudi priznaju, šta su mi to priznanje, pa evo, već javlju da se razbogiju. Bolesljeni od raka, bolesljeni od kemije. Evo su ga izrešateli mitraljezom na nekom bulevaru. Evo su ga digli zajedno sa njegovim autom. Evo su ga digli zajedno sa njegovom palatom, vilom, u vazduh. Evo su ga oborili sa njegovim avionom. Dakle, eto ti onaj zbog koga si se odrekao Hrista. Vjetnog Boga i spasitelja i strašnog sudija. I kako mora da će biti, braće i sestre, strašan trenutak kad zajedno sa tim čovjekom ili tim ljudima, budeš stajo na strašnom sudu. Pred licem Božim koga si se odrekao, zbog koga. Pogledaš onoga ili one zbog kojih si se odrekao. Može to biti žena. Žene moćnici, vlaz, šta sve ne, pogledaš nosioce tih prelesnih ideja na strašnom sudu kako budu drhtali od straha, braće i sestre. Strašnog straha, čeznući za nebiće kao za životom, ali više se u nebiće neće ići nego u vječnu muku, braće i sestre. I onda će i nama biti još teže, pogotovo nama pravoslimim hrišćanima, Jel smo imali priliku, a nismo iskoristili, jel smo imali Boga, spasitelja, a odrepli smo ga se. Zato, braći i sestre, budimo savjesti sa Svetim Otcima, držimo se vjere i ne ispuštajmo je, nas od nje odvajalim engelama, mačevima, ognjem i raznim drugim mučenjima i ako nas budu uslovljavali raznim drugim uslovima, Prijeteći ovim i onim, ne bojmo se braća i sestre, bojmo se Boga, a ne ljudi. I ljubimo braća i sestre Boga najviše svim svojim bićim, svim svojim srcem, pa ćemo i ljude zavoljati na istran, istinit način. I neka bi dao Bog da se svi mi održimo u vjeri, u svetljoj liturgiji, mogitvama svih svetitela naše svete pravoslavne crkve i da nam njihove molitve budu ukrepljenje u ova teška i oskudna vremena. Ali ako su sveci sa nama, braće i sestre, i ako je Bog sa nama, onda nema punjivanja, nema straha, nego pažnje, braće i sestre, i odgovoran odnos prema ličnom spasenju, odgovoran odnos prema sabornom životu crkve, a ostalo je Božje braće i sestre, jer Bog je spasitelj, Bog će i nas spasiti. Njemu slava u vjekove, u